Kapittel 8. På den tiden, lyder Jehovas utsangen, skal folk også hente fram Judas kongerspen, og dess fyrsterspen, og prestenespen, og profetenespen, og Jerusalems innbyggerespen fra deres graver. Og de skal sannelig spre dem ut for solen, og for månen, og for hele himmelenes her, som de har elsket, og som de har tjent, og som de har vandret etter, og som de har søkt, og som de har bøyd sig for. De skal ikke bli samlet, og de skal heller ikke bli begravet. Som gjødsel på jordens overflate skal de bli. Og døden skal i sannhet bli foretrukket framfor livet av hele den rest som er igjen av denne onde slekt på alle de gjenværende steder, som jeg vil ha drevet dem bort til, lyder herstyrkenes Jehovas utsang. Og du skal si til dem, «Dette er vad Jehova har sagt. Skal de falle og ikke reise sig igjen, om den ene vender om, vil ikke da den andre også vende om. Hvorfor er dette folket, Jerusalem, troløst med en vedvarende troløshet? De har grepet fattig svik. De har nektet å vende om. Jeg har gitt takt og jeg fortsatt å lytte. Den var ikke rett den måten de fortsatt å tale på. Det var ikke en man som angret sin ondskap og sa, “vad har jeg gjort?» En var vender tilbake til den vanlige kurs, Lik en hest som stormer fram i striden. Selv storken under himlen kjenner godt sine fastsatte tider, og turtelduen og tårnskeileren og bullbullen passer hver især nøye på tiden for sin ankomst. Men mitt folk har ikke lært Jehovas dom å kenne. Hvordan kan dere si «Vi er vise, og Jehovas lov er hos oss»? I sannhet se Sekretærenes løgngriffel har frambrakt ren og skjær løgn. De vise er blitt til skamme. De er blitt skrekslagne og vil bli fanget. Se, Jehovas ord har de forkastet. Hvilken visdom har de da? Derfor skal jeg gi deres ustruer til andre menn, deres marker til dem som tar dem i eie. For fra den minste like til den største skaffer en vær sig urettvinning. Fra profeten like til presten handler en vær falskt og de prøver å lege mitt folks datters sammenbrudd på en lettvint måte i det de sier «Det er fred, det er fred», når det ikke er noen fred. Ble de skamfulle fordi det var noe ved det styggelige de hadde gjort? For det første kunne de visselig like føle skam, for det andre visste de ikke engang hva det er å føle seg ydmyket. Derfor vil de falle blant dem som faller. På den tid da oppmerksomheten blir rettet mot dem, vil de snuble har Jehova sagt. Ve innsamlingen skal jeg gjøre ende på dem», lyder Jehovas utsang. «Det vil ikke være noen druer på vinranken, og det vil ikke være noen fikener på fikentreet, og løve skal sannelig visne, og ting som jeg gir dem vil gå dem forbi.» «Hvorfor sitter vi stille? Kom sammen og la oss gå in i de befestede byene og være tause der, for Jehova vår Gud har selv brakt oss til taushet, og han gir oss forgiftet vann og drikke, fordi vi er syndet mot Jehova. En håpet på fred, men det kom ikke noe godt. på en tid med legedom, men se retsel. Fra Dan har en hørt hans hesters prusting. På grunn av lyden av hans hengsters vrinsking har hele landet begynt å riste, og de kommer inn og fortærer landet og det som fyller det, byen og den sin byggere. se, «Jeg sender slanger blant dere, giftslanger, som det ikke er noen besvergelse mot, og de skal sannelig bite dere», lyder Jehovas utsang. «En sorg som det ikke er noen legedom for, har steget opp i mig, Mitt hjerte er sykt. Se, det lyder et rop om hjelp fra mitt folks datter fra et land langt borte. Er ikke Jehova i Sion? Eller er ikke hennes konge i henne?» Hvorfor har de krenket mig med sine utskårende bilder, med sine tomme, fremmede guder? Innhøstningen er forbi, sommeren er slutt, men vi, vi er ikke blitt frelst. På grunn av mitt folks datters sammenbrudd er jeg blitt sønderknust. Jeg er blitt bedrøvet. Forferdelse har grepet mig. Er det ingen balsam Gilead, Eller er det ingen lege der? «Hvorfor er da mitt folks datters selvbredelse ikke kommet?»